לא יהיה להם זיכרון, אם שיהיו לאחרונה. אני כהלת, הייתי מלך על ישראל בירושלים, ונתתי את לבי לדרוש ולטור בחוכמה על כל אשר נעשה תחת השמיים, ועניין רע נתן אלוהים לבני האדם לענות בו. ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש, והנה הכל הבל ורעות רוח. מעוות לא יוכל לתקון, וחסרון לא יוכל להימנות. דיברתי אני עימי ליבי לאמור, אני הנה הגדלתי והוספתי חכמה, על כל אשר היה לפניי על ירושלים, וליבי ראה הרבה חכמה ודעת. ואתנה ליבי לדעת חכמה, ודעת הוללות וסכלות. ידעתי שגם זהו רעיון רוח. כי ברוב חוכמה, רוב כעס, ויוסיף דעת, יוסיף מכאוב.